Коли номер, яким давно не користувався, раптом стає потрібен, він знаходиться швидше, ніж той, який набирав тиждень тому і вже забув. Координати свого однокурсника Відьки Насінчука, який після навчання з патріотичних міркувань повернувся в рідні Чернівці і тепер став там заступником редактора популярної міської газети, я знайшов майже відразу. Ну, телефончик, правда, чотирирічної давнини – він лишав мені номер, коли приїздив на зустріч випускників. Але не беру. Іншого однаково нема. «Ало? Добрий день. Чи може говорити з Віктором Насінчуком?» «Київ турбує», – додаю черівну фразу, яка чомусь примушує народ на місцях швидше ворушитися. «Пан Насінчук тепер має інший телефон», – відповідає немолодий жіночий голос. «А можете дати, якщо він не секретний?» Чому секретний? Прошу писати. Записую під диктовку номер. Накручую диск древнього апарата. Алло, добрий день. Мені сказали, що за цим телефоном можна знайти Віктора Насінчука. Вам правильно сказали. А ви хто? Тепер зі мною говорить молодий жіночий голос. Київ на дроті. Знову обмежуюся відповіддю. О, а Зовсім по-дитячому вигукують на тому боці. З чернівців. Зараз з'єднаю, якщо він не зайнятий. Навіть якщо зайнятий, все одно з'єднайте, будь ласка, скажіть. Ігор Варава турбує. Слухавка виконала спрощену версію місячної сонати Бетховена. Привіт, Вараво! Скільки світових років? Відгукнувся Несінчук. І «Е чо це Київ раптом згадує про скромні старенькі чернівці? Ви там... Євроінтегруєтеся, інтегруєтеся? А ми тут до Європи ближче. Досвід переймаєте. Вітюк, у тебе завжди містечковий та регіональний патріотизм перетягував здоровий глузд. Правда, саме такі люди на місцях нам, киянами, потрібні, аби тільки не було сепаратизму і містечкового шовінізму. Обмін обов'язковими люб'язностями на цьому вважаю закінчені. Ти зараз дуже зайнятий? «Ну, я завжди зайнятий. Так що кажи?» – поблажливо відповів насінчук. «А ти в нас тепер хто? Секретутку завів?» «Ха, я у вас тепер головний редактор. З нового року вже третій місяць пішов. Ну, про це, правда, преса не так широко пише, як про деяких журналістів, котрі детективи клипають. «Начувані, начувані. Я тут усім нашим кажу, що з тобою знайомий». А я, до речі, завдяки літературній діяльності з однією вашою землячкою познайомився. Анжела Сонцева, я така зірка естради. Ну, так, зірка, на ім'я Сонце. Пам'ятаєш, цой таку пісню співав? От хто зіркою справжньою був, скажи. Не те, що тепер. А ви там що, Сонцевою не пишаєтеся? «А де ж хвалений регіональний патріотизм?» «Вараво, це у вас там у столиці, вона ніби зірка». А тут, у Чернівцях, співала собі водограї, жила, зірок з неба не хапала. І навіть тепер, коли про неї медіа заговорили, мало хто спеціально і пригадає. «А водограй – це ресторан?» «Ага, ну цілком пристойний, до речі. Не супер-пупер, але в нас нічого не супер-пупер». Годують нормально, ціни на рівні, обстановка не гидка. А що це означає? Ну, нема пропалених скатертин та подертих штор, цього вже досить. А ти сам там бував? Тобто, чи застав я там Сонцеву за роботою? Ну, якось приймали ми колеги з Румунії, накривали там поляну. Співала якась шансонетка з місцевих. Та й не Анжела зовсім, і не Сонцева. Отак. А хто вона тоді? А до вас там хіба не доходить? Галя її звати. Галя Чепелик. Анжела Сонцева – це такий красивий сценічний псевдонім. Ну, як Тіна Карль, Ані Лорак, там, Валерія чи Мадонна. Так важко здогадатися? Я спробував говорити так, ніби нічого сенсаційного щойно не почув. Хоча навряд чи наявність у артистки справжнього імені та сценічного псевдоніма можна сприймати як сенсацію. Просто у відкритих джерелах, доступних мені для збирання інформації про Сонцеву, жодних згадок про Галю чи Пелик не зустрічалося. Приховує чи не афішує? Ну, коротше, співала наша Галя в ресторані, там стала Анжелою. Ну, погодься, старий, співачка Анжела звучить краще, ніж співачка Галя. Тим часом вів далі на Сінчук. Ну, нічим особливим не була. Для ресторану нормально, для великої сцени сумнівно. Ну, потім уже десь через рік випадково дізнаюся. Шансонетку в Київ забрали, кують зірку, шоу-бізнесу. Наші з відділу культури навіть статейку тиснули. Про Сонцеву? Ну, про буковинців, які звучать. Ну, Сонцеву згадували в контексті. І що тоді написали? Ну, кажу ж тобі, нічого особливого. Ось, мовляв, не так давно нова зірка засяяла на естрадному небосхилі України. Ну, з неї поки що цього досить. Не той рівень поки, ну коли чесно. Між іншим, Насінчук ніби пожвавився. З того часу, як Сонцева зазвучала, у Чернівцях з гастролями тільки рази була. Дивно якось. Кругом катається, а тут ніби уникає. А давно це було? Десь минулого літа, чи що? Наші ще робили з нею бліц-інтерв'ю. Окремого не давала, тільки прес-конференція, і тепер уже ніякої Галі чи Пелик. Згадав, тоді якась дівчина з її свити наполегливо просила, аби в газетних публікаціях та на місцевих інтернет-сайтах зірка не згадувалася як Галя. Дівчина зі свити? Така носата? Та поняття немає. не маю. Не дивлюся, як обітам на носи. В них є місця більш сексуальні. Там на саму Анжелу Галю приємніше дивитися, що мені її помічниці. Ну, наступного дня після концерту вона в Кіцмань прокаталася до батьків. Але приватним порядком. Наші з місцевого телебачення погнали за нею, так вона у батьківській хаті зачинилася і не виходила. Постояли хлопці, покурили і назад. «Приватне життя, розумієш, за сімома замками». «Навіть у таких запісюх, прости господи», – Насінчук зітхнув. «Да не дуже ви там її любите, як я розумію». Не, неправильно ти розумієш, Вараво. Хтось, може, її любить, як кубіту чи як співачку. У нас тут таких фанатів вистачає. Ну, просто я, братику, таку публіку не дуже люблю». «Мої погляди ти знаєш. Кожен, хто виїхав з малої батьківщини – Сьогодні дезертир. А дезертирам ніколи пам'ятників не ставили. Тут треба жити, на місцях, і краї піднімати. Насінчук, сівши на свого улюбленого коника, почав заводитися. А то до столиць втекти за легким хлібом кожен готовий. А тут людей нема, працювати нема з ким, а вони всі... Так, з тобою все, ясно, Вітько. Містечковий патріотизм це називається. Та називай, як хочеш. Тільки я все одно не дарма з вашого Києва на свою Буковину. Ну, словом, неввічливо перервав я його. Ви там у себе про Анжелу Сонцеву знаєте небагато. А про Галю пелик ще менше. Тут, повір мені, братику, є більш хвилюючі теми. І чого це вона тебе раптом взагалі зацікавила? Ти ж, здається, криміналом займаєшся. О, до речі, Вараво, добре, що ти об'явився. Я саме збирався тебе шукати». У нас тут одна справа розкручується. Ну, коротше, треба хорошій людині допомогти. Публікація в київській пресі тут дечого важить. Опа! А як же регіональний патріотизм? Усе ж таки позираєте на столицю? Не можете без неї? Своїми силами. Та ми якраз можемо і хочемо. Тільки ті, з ким хороші люди воюють, місцеві важелі впливу не визнають. Ну, то їх проблеми. Столиця мусить допомагати регіонам, бо зовсім у нас тут усе розкрадуть. Ти подумай, братику, подумай. Зацікавлені особи навіть дорого оплатять, готель, добові. Ну, я тебе тим більше знаю, а кращої рекомендації їм не треба. Подумаю, збрехав я. Стосовно сонцевої, так, темка одна накльовується. Для кіно знову брешу. Ну, хочеться зібрати якісь біографічні відомості, етапи великого шляху, знаєш, таке різне. Приїжджай. Заодною про Анжелу твою тут хтось щось допоможе знайти. Ну, хоча нічого там особливого не знайдеш. Співала в ресторані, потім заспівала з телевізора. До речі, ти тоді, коли бачив її виступ, вона сама співала? Ляпнув і пошкодував. Та, схоже, на Сінчук не зрозумів. Тобто, сама. Сама, соло, клавішник, гітара і вона. Ну, буває, що дві співачки на зміну виходять, тільки тут вона сама справлялася. А чого це ти? Та так, нічого. Пора закінчувати цю розмову. Гаразд, Вітьок, дякую. Будемо на зв'язку. Ага, давай-давай, бувай. Про тему, яку я закинув тобі, подумай. Забойна тема, не прогадаєш? Я поклав трубку на вазиль і раптом відчув страшенну втому. Вимкнувши мобільник та, про всяк випадок, хазяйський телефон, я скинув черевики куртку, і, як був одягнений, замотався у хазяйську ковдру. Враховуючи, що за ці дні почало коїтися в моїй голові, вирішив заснути. Проспатися, як слід. Нехай голова відпочине. Може, тоді вузол думок розв'яжеться швидше? Думав, довго крутитися та провалився в сон, щойно заплющив очі. Коли розплющив їх, за вікном уже було темно. Циферблат Коло висвітлював початок сьомої вечора. Полежавши трошки в темряві, я крекчуче підвівся, знайшов вимикач, повмикав світло по всій квартирі, навіть у ванні та сортирі, і поставив чайник. Потім одразу вимкнув його, Заварки нема. Холодильник так само порожній. Благо, супермаркет поруч. Піду за продуктами. У ліфті я ввімкнув мобільний телефон. У супермаркеті, саме тоді, коли я, купивши яєць, сосисок і чаю, думав, брати кон'як чи ні, телефон задзвонив. Глянув на номер, що висвітився. «Люська, Корбут». За останній тиждень її номер я вивчив на пам'ять. «Так, слухаю». – Ти куди зник, варало? Хворію. – Та в курсах, в курсах. Думаю, тебе це зацікавить. Завтра рано твоя ненаглядна сонцева прес-конференцію дає. Обіцяє зробити сенсаційну заяву. – Ну, замануха, мабуть, але ж вона зараз якраз у топі після аварії. Так що приходь. Акредитація на місці.